מזמור פא. למנצח על הגיטית לאסף. הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב, סאו זמרה ותנו טוב, כי נור נעים עם נבל. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב. עדות בי הוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, אשמה. הסירותי מסבל שכמו, כפיו מדוד תעבור נא. בצרה קראת ואכל צקה, הענך בסתר רעם, אבחונך על מי מריבה, סלע. שמע עמי, ועידה בך, ישראל, אם תשמע לי, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכר. אנוכי אדוני אלוהיך, המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך ועמלאהו. ולא שמע עמי לקולי, וישראל לא אהבה לי, והשלחהו בשרירות ליבם, ילכו במועצותיהם. לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם אכניע, ועל צריהם אשיב ידי. משנאי אדוני יכחשו לו, ויהי עיתם לעולם, ויאכילהו מחלב חיטה, ומצור דבש אשביעך.